Kapitola 13. A když vycházel z chrámu díjemu jeden z učedníků jeho mistře pohleď, kterak je z kamení a jaké stavení, Tedy Ježíš odpovídaje, řekl jemu, vidíš tato tak veliká stavení, nebudeť ostaven kámen na kameni, kterýž by nebyl zbožen. A když se posadil na hoře Olivecké proti chrámu, otázali se jeho soukromí Petr, Jakub, Jan a Ondřej, Pověz nám, kdy to bude. A které znamení, kdy se to všecko bude plnit? Ježíš pak odpovídají jim počal praviti. Vy jste, aby vás někdo nesvedl. Neboť množí přijdou ve jménu mém školce, já jsem Kristus a mnohé vedou. Když pak uslyšíte o boji a pověst o válkách, nestrachujte se, nebo musí to být, ale ne hned bude konec. Postaje zajisté národ proti národu a království proti království a budou země třesení po místech. A hladové i bouřky. A toť jsou počátkové bolesti. Vy pak se, nebo vydávati vás budou na sněmi a do zhromáždění, budete býti a před uladáři a králi stanete pro mne a na svědectví jim. Ale ve všech národech nejprve musí být kázáno evangelium. Když pak vás povedou, vyzrazujíte, nestarejte se před tím, co byste mluvili, aniž pečlivě přemýšlujte. Ale což vám bude dáno v tu hodinu, to mluvte. Nebo nejste vy, kteříž mluvíte, ale duch svatý. Vydáť pak bratr, bratra na smrt a otec syna a povstanou děti proti rodičům a budou je mordovati. A budete v nenávisti všechněm pro jméno mé, ale kdož se trvá až do konce, ten spasen bude. Když pak uzříte ohavnost spuštění, o kteréž povědí je skrze Daniele, proroka a nastojí když by státi neměla, kdočte rozuměj, tehdáž ti, kdož by v živostvu byli, ať utekou nahory. A kdož by na střeše byl, nezestupuj do domu, ani vcházej, aby co vzal z domu svého. A kdo napoli, nevracuj se zase, aby vzal růko své. Věda pak těhotným a těm, které škrmí v těch dnech. Protož modlete se, aby utíkání vaše nebylo v zimě. Nebo budou ti nové soužení, jakéhož nebylo od počátku stvoření, kteréž Bůh stvořil, až dostavat aniž bude. Abyť nebyl zkrátil pán těch dnů, nebyl by spasen žádný člověk, ale pro vyvolené, kteréž vyvolil, ukrátil těch dnů. A až řekli by vám, kdo, aj teď je z Kristus, a nebo aj tamto, nevěřte, neboť povstanou falešní Kristové a falešní proroci a budou činit divy a zázraky ke svedění, aby možné bylo také i vyvolený. Vy pak šetřte se, aj předpověděl jsem vám všecko. Ať těch pak dnech po soužení tom slunce se zatmí a měsíc nedá světla svého, a vězdy nebeské budou padatí a moci, které jsou na nebi, pohnou se. Tehdáš až syna člověka a se béře v oblacích s mocí velikou a se slávou. I tehdy pošle anděly své a zhromáždí vyvolené své o čtyř větrů, od končin země až do končin nebe. Od fríku pak učte se podobenství tomuto, když již ratolest jeho omladne a vypučí se listí, znáte, že blízko je léto. Takž i vy, když uzdříte, ano se, tyto věci dějí, jeste, že blízko jest a ve dveřích. Amen pravím vám, že nepomine pokolení toto, až se tyto všecky věci stanou. Nebe a země pominou, ale slova má nikoli nepominou. Ale o tom dní a hodině žádný neví, ani andělé, kteří jsou v nebesích, ani syn, jediné otec. Vy jste, bděte a modlete se, nebo nevíte, kdy bude ten čas. Jako člověk, kterýž daleko odšel, opustil dům svůj a poručí služebníkům svým vladařství a jednomu každému práci jeho, vrátnému přikázal, aby vděl, protož bděte, nebo nevíte, kdy pán domů přijde, u večerli, čili o půlnoci, čili když kohouti zpívají, čili ráno. Aby snad přijde v nenadále vás a vyspíte. A což vám pravím, všem pravím, jděte.